З якої це радості? Я проголошуватиму тост, тицюю пальцем у бік сцени. тих от підмостків. Ні, не роздумуючи, хитає головою бармен. Я поманив його. Він піде зріло глипнув та все ж нахилився. Я куплю пиво всім, хто є в барі, а ти матимеш хороші чойові. Просто вимкни музон і вимкне мікрофон. Це займе п'ять хвилин. Бармен вагався. «Матюків не буде, кажу». Хлопець миттю перемінився, потягнувся рукою до регулятора гучності на музичному центрі і прикрутив звук. А тоді, посміхаючись, кивнув у напрямку сцени. «Валяй, чувак!» Захопивши келих, я піднявся на підмостки. Кілька чоловік за найближчими столиками помітили мене і щось п'яно загорлали, Через шум і новозеландський акцент я не розібрав, що саме, решта поки що ігнорували мене. Підійшовши до мікрофону, правою рукою притискаю холодний келих до футболки, двічі стукнув по ньому пальцем лівої руки, по залу рознеслося шепляче тух-тух, і гамір притих, отже мікрофон працює. Почекав, що найменше половина голів повернулася до мене, а тоді набрав у груди повітря і чемно почав. «Пані та панове!» У мене незвичний тембр голосу, дуже низький. Через це мені непросто жартувати, навіть коли я щось смішне розказую. Люди довго не можуть розгадати, як реагувати, сміятися чи охкатися як на похороні, ось і зараз. Увесь гейхінкен нашорошився із-за тих, так, наче я оголошував про початок Третьої світової. Мене звати Макс Кідрук, і я письменник з України. Зробив паузу. Сподіваюся, хоч хтось із вас знає, де та Україна. Звіддаля долину кволе підтакування, як хикнув. «Я приїхав сюди з далекої України. Пролетів 15 тисяч кілометрів через те, що в Окленді живе один дуже нехороший хлопець на ім'я Грег Морган. Півтора місяці тому він їздив до України, до моєї рідної країни, нібито за дружиною, а насправді просто порозважатися з жінками. Після повернення... Він дав для Нью-Зеланд інтерв'ю, в якому ганьбив і поплюжив як українських жінок, так і українських чоловіків. І ще одна пауза. Публіка похмуро мовчить, відчувається, як гусна атмосфера. Барвен нервує ще більше, перечуваючи конкретне Махалова, Хлоп уже жалкує, що пустив цього божевільного мене цепто до мікрофона. Проте я тут не для того, щоб мститися чи ображати вас, шановні новозеландці. Я приїхав з миром. Приїхав для того, щоб підняти тост. Піднімаю вгору на півпорожній бакалт. Тост за невмирущу дружбу між Україною та Новою Зеландією. А тепер усіх, хто хоче приєднатися, шуруйте до бару по пиво, я плачу. Що тоді почалося? Халява то велика сила, спершу секундна пауза. Народ виявився не готовим до такого повороту. Всі ж готувалися до Махалова, після якої Гейхінкен Герооке потонув у Верезької оплесках, новозеландці кинулися на штурм барної стійки. Мене ще довго не відпускали. Доводилося чокатися з усіма, кожному переповідати історію з конкурсом від Zero ФМ». Більшість чоловіків обурювалися, ненаграно, щиро фотографувалися. Коли я залишив, гехінкен караокебар була майже північ. Надумав зайти кудись і перекусити, Попереду ніч на ногах, але через нервове напруження їжа навряд чи полізла б у горлянку. Причалапавши назад на площу Аотеасів, перепочала. Потрібно було приступати до головного, братися за розклейку плакатів. Але я зволік. Центральна вулиця. Квінстрит аж кишила людиськам. Кінець робочого тижня Інакше і бути не могло, що ще гірше, знаючи про те, що може бути, коли в одному місці збирається сила селена втомлених чоловіків із необмеженим доступом до пива. По проспекту безперестану курсували синьобілі патрульні машини. Мені геть не кортіло нарватися на копів під час своєї хех, просвітницької акції. Тож я подався на хобсон Стріт. За два квартали від центру там було менше народу і, схоже, зовсім не було поліцейських. Прибувши на місце, я опустив рюкзак на асфальт, дістав і надягнув на себе кофту. Ніч дихала вологим теплом, проте попереду в кофці була об'ємна кишеня, неначе наче сумка в кенгуру, Ідеальна для того, щоби ховати пост. Витягнув десяток плакатів, скрутив у трубочку і вклав у кишеню. Скотч начепив на ліве передпліччя, на праву руку повісив камеру. Потім, вдаючи безтурботність, але в той же час придивляючись до всіх, хто вертівся поруч, підійшов до телефонної будки. Розрівняв перший пост, приклав його до стіни. Притримуючи аркуш ліктем, руками відірвав шмат клейкої стріч. По вулиці рознеслося гучне крек, клятий скоч через нього ледве не наклав у штани. Зрештою відкусив смужку необхідної довжини і зафіксував.